És dilluns 30 de març i a l'informatiu de ràdio Palafrugell us recordarem que aquesta matinada ha entrat en vigor un enduriment del confinament. Us explicarem quins són els serveis que poden continuar treballant. També us explicarem que noves mostres de solidaritat a la comarca amb l'entrega de més mascaretes a diversos col·lectius del municipi i del Baix Empordà. Ens ho explicarà Sergi del Río, un dels impulsors d'aquesta iniciativa. La informació comarcal en aquest informatiu d'avui dilluns ens portarà a explicar que l'hotel Tries de Palamós s'adapta per començar a ingressar pacients lleus per coronavirus. Música Tornarem cap a casa nostra per explicar la tercera mort per Covid-19 a Palafrugell, un altre usuari de la residència Palafrugell Gent Gran. També us explicarem, canviant de tema, que les targetes monader amb l'import de les beques menjador ja han estat distribuïdes a més de 200 famílies del municipi. I acabarem aquest informatiu explicant que l'àrea de medi ambient de Palafrugell ens explica els canvis en el servei de recollida de residus a establiments. Ens ho explicarà la cap d'àrea de medi ambient, la Ruth Palomeque. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dilluns 30 de març i ho farem explicant-vos que des d'aquesta matinada ha entrat en vigor l'enduriment del confinament decretat pel govern espanyol on es restringeix més la mobilitat dels treballadors de diferents sectors. Se segueix permetent el teletreball en totes aquelles activitats on no sigui possible. D'altra banda, en la resta de casos es proposa un permís d'aquests dies pagat per l'empresa i en el que els treballadors han de recuperar les hores pactant-les amb l'empresa fins al proper 31 de desembre d'aquest 2020. Les noves restriccions del govern espanyol fan que tan sols puguin trasplaçar-se per anar al seu lloc de feina els professionals que treballin en l'àmbit dels serveis que es consideren totalment essencials. Malgrat això, per a totes aquelles empreses que només un cap de setmana no tenen temps d'adaptar-se a les noves restriccions, s'ha establert una moratòria d'un dia. El decret publicat al Bolletí Oficial de l'Estat regula quines són aquestes activitats imprescindibles. No us repassarem tots els sectors que poden seguir treballant perquè la llista és, és molt llarga, és molt extensa i per tant es faria molt feixuga ara d'explicar-vos-la, però òbviament dins d'aquests sectors que poden continuar treballant doncs entre d'altres hi ha la producció i cadena de proveïment de béns de primera necessitat com aliments, begudes i productes d'higiene, sanitaris i farmacèutics, també les forces armades, forces i cossos de seguretat i empreses de seguretat privada, també òbviament el personal sanitari d'atenció a persones grans o a persones en situació de dependència, així com personal investigador en relació amb el Covid-19, les empreses de serveis de neteja i cuidadors de persones dependents, gent gran o nens, la llista és molt llarga, també hi ha els serveis funeraris, els serveis meteorològics, els serveis postals, tota aquesta llista d'aquests sectors que poden continuar treballant doncs els trobareu a radiopelafrugell.cat i també a la web de comunicació pelafrugell.cat que és d'on hem tret a aquesta informació. Seguim en aquest primer informatiu de la setmana, una setmana en la que tancarem el mes de març i, i donarem per començat el mes d'abril i a continuació doncs, seguirem parlant de mostres de solidaritat a casa nostra, tant a Palafrugell com a la comarca, i és que són moltes les entitats, les persones que fan mostres de solidaritat, doncs, per exemple, cosint mascaretes i després doncs també entregar-les els diversos eh, punts, eh, indrets, associacions que necessiten més. i nostres avui ens posarem en contacte amb Sergi del Rio, un eh, veí de Palafrugell que també està donant a terme aquesta activitat i de la qual ens hem fet ressò a través de les xarxes socials. Saludem en, en Sergi. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Doncs nosaltres estem molt bé treballant aquí des de, des de casa i crec que tu també estàs fent una molt bona tasca de solidaritat perquè a través de les xarxes socials ens hem fet ressò doncs, que estàs distribuint uh, unes mascaretes que són molt necessàries a diverses entitats i també a serveis. Explica'm, com vas començar aquesta, aquesta iniciativa? Mira, això comença a Calonja, eh, que la meva companya, jo soc tatuador, i la meva companya de feina també ho és. Però ella eh, havia sigut eh, patronista, ella té la FP, FP superior de Patronatge i si, eh, com estem sense feina que, que no podem treballar, mm -hmm. se li va ocórrer del de, tema de fer mascaretes. Llavors fa cap dues setmanes i mitja bueno, quan va començar això, se li va ocórrer de, de fer crida a veure si li podien donar tela per començar a fer mascaretes. Llavors el seu marit i ella en Samuel, Eh, ella es diu Cristina, eh, eh, es van moure i van aconseguir eh, que de Barcelona, Robin Hat els hi donessin tela per, per confeccionar mascaretes. Llavors, eh, estaven gestionant voluntaris, van començar a moure tot, però necessitaven algú que anés a buscar el material a, a Barcelona, que aquest va ser jo. Mm -hmm. Llavors, eh, vaig demanar per més, juntament amb, amb en el Somó, els vam estar trucant a l'Ajuntament de Calonja i, i la policia local, perquè eh, m'autoritxessin a anar fins a Rubí, a Barcelona, recollir aquest material. Llavors, el meu compte i risc, i vaig agafar i vaig anar fins a Barcelona. Primer a buscar el certificat que me'l van autoritzar des de l'Ajuntament de Calonge i la policia local, el CAP, l'inspector Carles. Mm -hmm. Llavors vaig anar a Barcelona, vaig recollir aquest material i el vam portar a, a, aquí, a, a Calonge. A partir d'aquí vam començar a repartir-lo, a cosir a, i a fer tota l'entrega. Aquesta iniciativa doncs la va començar des de, des de la vostra botiga no? de, de tatuatges, de tu i la, i la teva sòcia. I ara, de quantes persones eh, hi estan col·laborant en aquesta iniciativa? Doncs mira, no sé si superem ja les 150 persones. De tota la comarca, no? Eh, sí, perquè jo estic ocupant-me de de Montràs, Palaforgell, tinc algunes cosidores a Bagú i a Pals. Jo m'ocupo això llavors la Cristina i el seu marit estan portant eh, Calonja Palamós i juntament amb altres estan portant també Platja d'Aro, eh, Segaró, Santa Cristina i Sant Feliu de Guixos. Llavors tenim un estocursal una mica més lluny, però ja s'intenten auto, autovestir mm -hmm. a Caldes de Malavella. Diu... Déu-n'hi-do, déu, déu Sergi la veritat és que és una molt bona tasca de quantes, o sigui, si esteu voltant de 150 persones, diàriament teniu comptabilitades? Quantes mascaretes podeu arribar a fer? Sí, eh, mira, jo n'acabo de recollir eh, ara mateix fa una estona aquí a la bugaderia de Montras que ens esterilitza i desinfecta les d'aquí a aquesta zona uh -huh. avui n'he recollit eh, 555 avui dissabte el pic, va ser el pic més gran, vaig recollir 600, 615. Déu-n'hi-do, totes aquestes mascaretes després les distribuï entre diversos entitats no?, de la comarca, també els serveis que les necessiten, Estan estat Correcte. mirant miqueta eh, fins al xafarder, veig que he anat al cap de Palà Frugell, també han rebut Càritas, Creu Roja, eh, també eh, a algun altre lloc de la comarca, crec que fins i tot els Mossos de la Bisbal pot ser, vull dir que esteu de partina tot arreu. Correcte. No? Ahir vaig fer, diumenge vaig fer entrega de 104 mascaretes a tota l'AVP, l'Àrea Bàsica Policial de, de la Bisbal d'Empordà, així tots els mossos tenien, tenen una mascareta actualment. Ara fa qüestió de mitjoreta en ja entregat per la policia local de Pals, per Protecció Civil de Pals i pel geriatric de de la, de la Bisbal d'Empordà. La veritat és que són mostres de solidaritat les que estem rebent aquests dies i nosaltres les intentem explicar totes. Aquestes doncs, són molt importants també perquè és un material que, que és essencial per a la protecció de, de les persones que, que treballen diàriament per, per intentar doncs, que, que, que acabar amb el coronavirus o intentar que no, no es propagui més del que s'està propagant. Eh, ens has comentat, eh? i molt important, Sergi, també, que... O preneu totes les mesures que s'han de prendre d'estabilitzar el material per, per tal que, que sigui també segur, eh? Correcte, jo explico a tothom el que els hi donem, perquè aquestes nostres són d'una sonda cotó i les altres són, per dir d'una manera, són malmalleres dels sostenidors de, de les dones que ens van proporcionar Robin Hood, que estan a, a acceptades al Trueta de Girona com a màscara per dir d'una manera semimèdica, perquè tenen una esponja que atrapa molt bé el virus i protegeixen molt bé. Llavors, els explico, cada cop que faig una entrega, els explico de que amb temperatures superiors a 60 graus i amb una mica de llegiu, tornen a quedar desinfectades i això ho han de fer cada, cada cop que puguin, cada, cada cop que utilitzen, si poden. Doncs Sergi, moltes gràcies per, per estar amb nosaltres avui, per comentar aquesta iniciativa tan, tan bonica. Uh, ens has comentat doncs, que heu estat donant aquestes uh, mascaretes a diverses entitats i també a diversos serveis que les necessiten. Uh, sí, al final... Important, perdona, eh, que te talli, important que la gent ho sàpiga. Estic intentant portar a totes les farmàcies. Lo que passa que les farmàcies eh, no arriba a tothom perquè cada cop que em porto, acabo de deixar eh 120 i ja mai diuen que quasi totes ja les tenen a, a parapulades allèn del risc, del risc i tal com arriben se'n van la és que la, la gent està molt amatent Aviam quan poden tenir aquest tipus de, de material i sobretot aquestes persones a, a més uh, vulnerables doncs, també és, és important que elles tinguin aquest, aquest material abans. Uh, Sergi, per acabar, estem dient que és una, és una tasca altruista la que esteu fent. Uh, al final, aquestes tipus de, de crisis també, mira, per una banda fan, fan sortir el millor de la gent i en aquest cas ho estem explicant. Uh, te, com com t'estàs trobant la reacció també de, de, de les farmàcies, dels llocs on vas? Pues, estan superagraïts, em eh, diuen, uau, wow, és just que arribaven, per exemple, la farmacia d'or que tenia un cartell groc a l'entrada, que no tenen mascaretes eh, i, clar, t'arribaven amb els braços oberts, la gent ho, ens ho agraeix molt, que moltíssimes gràcies, que per fi, que, clar, no em troben enlloc, que, que estan superagraïts, superagraïts. Per últim, Sergi, per no robar-te més temps, eh, si hi hagués algú que estigués escoltant o que veiés la notícia a la pàgina web o les xarxes socials, com, com pot fer per, per, per adherir-se a aquesta campanya? A veure, eh, nosaltres de voluntaris eh, en tinc molts, uh -huh. jo reu cosidores, cosidores les posen en contacte amb mi diàriament i els hi estic que, eh, que les poso a l'espera perquè tinc més voluntaris per ajudar que material per cosir. Llavors estem parlant amb l'alcaldessa de Montràs, la Vanessa Peiró, amb en Josep Salvater, de l'Ajuntament de Palafuller, uh -huh. a veure com podem fer, perquè Càritas, a través de Creu Roja, ja ens ha donat diverses donacions de tela, i la gent actualment, mira, avui se posat en contacte amb dues persones per fer donacions de tela, i llavors tenim problemes d'abastiment de teles, gomes, fils, agulles, eh, estem tinguent problemes d'això. Si o sigui, tenen més voluntaris que, que tela per donar-los perquè cosin, saps el que t'ho vull dir? En comptes de voluntaris de, de, per cosir el que necessito és material. D'acord, doncs aleshores fem la crida per, per les empreses que puguin tenir uh, material, que, que us puguin fer servir, uh, que us pugui sisplau. fer servei, doncs que, que, que us posin en contacte amb vosaltres, no? Sisplau, sí, sí, sí uh -huh. sisplau, jo soc a Facebook o Instagram a tu van com Sergi del Río Artatu uh -huh. i en allà se poden posar en contacte amb mi i faré, faré arribar, perquè en un principi ho portava jo tot sol, Montràs i Palafoller i no donava abans, començava a les 8-9 de matí, acabava a la una de la matinada, ja ara tinc una persona que m'està portant molt ras la distribució i recollida de, de mascaretes i material, i una altra noia, la Laura Cama, que m'està portant a, a la Forgell. Eh, mm. Llavors em puc dedicar a intentar aconseguir material, a repartir-ho. Menys mal que tinc aquest costat, la veritat, i cada cop em vaig tinguent més gent que s'ofereix. Ara tinc un noi que, que s'ha oferit a portar-me coses de calonja i bueno, anem, anem fent com puguem. Doncs eh, nosaltres animem a, to a tothom que, que, que puguis donar un cop de mà, de la manera que sigui, doncs, que es posin en contacte amb tu. Ja has dit les, les vies a través de les xarxes socials. I, Sergi, només agrair-te aquesta, aquesta tasca que estàs fent i no nom teu doncs, també que facis arribar aquest agraïment a totes les persones que col·laboren en aquesta causa tan, tan bonica. Moltes gràcies, Sergi. De veritat, moltíssima gràcies a tots que col·laboren i que estan, ens estan fent un cop de mà a la Cristina, en Samuel i, i en Amí. Gràcies. Un moment per a la informació comarcal en aquest informatiu d'avui dilluns per explicar-vos que en el marc del projecte Hotels a Salut, aquesta setmana es començaran a acollir els primers pacients lleus amb la Covid-19 en establiments hotelers de la demarcació de Girona. Al llarg d'aquesta setmana es preveu que es comencin a derivar els primers pacients dels Serveis Integrats de Salut de Baix Empordà a l'Hotel Tries de Palamós. Aquesta mesura permetrà així alleugerir la càrrega assistencial dels centres hospitalaris i va destinada a pacients que no poden fer aïllament a casa seva per dificultats del seu entorn, pacients autònoms i pacients amb sintomatologia lleu o asimptomàtic. Els pacients del Baix Empordà tindran a la seva disposició les 83 habitacions amb les que compta l'hotel. L'establiment s'ha preparat i adaptat per a poder atendre aquests usuaris amb l'equipament professional i serveis necessaris que inclouen serveis d'alimentació, bugaderia, neteja i gestió de residus que també prestarà l'empresa especialitzada del grup Cive Empor Hotel. També hi haurà una responsable administrativa del centre per a la coordinació de tots els serveis. D'altra banda, també s'estan gestionant recursos hotelers per ser ocupats per usuaris de residències per tal que aquestes places que deixin puguin ser destinades a pacients amb el coronavirus que requereixen ingrés en una unitat de convalescència. Aquest és el cas dels 19 pacients de Palafrugell-Gengran que van ser traslladats a l'hotel La Vostra Llar de Palamós. Es tracta dels residents que tenen més nivell d'autonomia i que no presenten cap símptoma respiratori. Aquest hotel ha estat preparat i adequat per garantir en tot moment la seguretat necessària per a l'atenció d'aquests residents amb l'equipament professional, material i serveis necessaris. Els serveis professionals d'assistència mèdica es fan des de l'atenció primària, serveis com els de rehabilitació i terapeutes, així com els serveis d'infermeria i d'auxiliars d'infermeria. Està previst que la mesura es vagi ampliant progressivament de la Regió Sanitària Girona per ajudar a descongestionar tots els hospitals. Seguim amb informacions relacionades amb el coronavirus. Tornem ara cap a casa nostra per explicar-vos que ahir vam conèixer la tercera mort a Palafrugell entorn al coronavirus. Una tercera mort que, de nou, ha tingut a la residència Palafrugell, gent gran, com a protagonista, i és que el tercer dels positius per a la Covid-19 va acabar morint, segons va informar ahir des dels Serveis de Salut Integrats Baix Empordà. També des del CIBE informen que en aquesta mateixa residència hi ha cinc pacients que esperen els resultats de les proves. En total, el Baix Empordà, els Serveis de Salut Integrats Baix Empordà van confirmar Aí que ja hi ha 122 positius per coronavirus, d'aquests, 31 pacients estan ingressats a l'Hospital de Palamós i, a més, 53 són professionals sanitaris, dels quals un està ingressat. D'altra banda, 27 professionals es troben en aïllament mentre esperen els resultats de les proves. D'altra banda, us ho explicàvem a través de radiopelaflugell.cat que des del Departament de Salut de la Generalitat s'ha tret a la llum el mapa interactiu amb l'evolució del coronavirus a Catalunya. En, aquesta, en aquest mapa es detalla l'evolució de la Covid-19 per zones i municipis on s'indica el nombre de malalts per cada 100.000 habitants. El mapa es troba disponible a la pàgina web del Departament de Salut i, a més, aquesta nova eina, que permet consultar el nombre de casos positius, també dona la possibilitat de saber la incidència per gènere, edat i data. De fet, aquesta era una mesura que ja havia informat o ja havia avançat la consellera Alba Vergés, i així doncs es va fer públic la passada matinada de, del dissabte al diumenge. D'altra banda, també s'informa en aquest mapa sobre els resultats de les anàlisis que s'han fet des de principi del mes de març, és a dir, s'especifiquen els positius i negatius que s'han fet a diferents persones. En aquest sentit, fins al passat 27 de març de les 30.717 proves, 12.759 van donar positius i 16.000 138 negatives. La informació d'aquest mapa s'anirà actualitzant diàriament amb les últimes dades recollides pel sistema de salut. Seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi i les dues darreres informacions d'aquest informatiu d'avui deixarem de banda una miqueta el coronavirus tot i que també hi ha la, la incidència òbviament perquè són afectacions, són informacions que venen arrel de, de la crisi del coronavirus. I començarem aquesta recta final parlant de que a palà les famílies amb beques menjador ja tenen les targetes monader. La CAP d'Àrea d'Educació de Palafrugell, si us recordeu, la Núria Opí passava per la sintonia d'aquesta emissora per valorar diversos aspectes relacionats amb l'àmbit educatiu, com era doncs, del Consell d'Infants, les decisions que s'havien pres i també doncs, per repassar les afectacions del coronavirus en el sistema educatiu del municipi. En aquest sentit, doncs, també ens explicava que les beques menjador estaven a punt d'arribar a Palafrugell i aquestes van arribar Divendres al migdia, ja és que el Departament d'Educació de, de la Generalitat de Catalunya va fer arribar 359 targetes moneders. Aquestes substitueixen l'import dels ajuts mentre els centres educatius estiguin tancats. A Palafrugell, un total de 246 famílies amb infants amb beca menjador se'n veuran beneficiades. La Núria Aupí ja avançava que aquestes targetes serien repartides entre els agents cívics del municipi i també els conserges dels centres escolars. De, en, els conserges de les escoles segurament seran les persones que faran el repartiment d'aquestes targetes eh, amb l'ajuda bueno, i de fet amb la feina principal de l'àrea de benestar social mm -hmm. sí, sí, dels centres escolars hi ha altres persones, eh, però els nostres conserges seran part de les persones que faran el repartiment d'aquestes targetes a l'esllar. I d'altra banda, des de l'àrea d'educació de l'Ajuntament de Palafrugell també seguien molt pendents de les decisions del Departament d'Educació. Així, continuen a l'espera de saber què es decideix respecte a les avaluacions i a la continuació del curs 2019-2020. No tenim cap dada més. Estem molt pendents del Departament d'Educació, del que ens va dient. Sé que avui, per exemple havien de decidir, que no, no, no sé si ho han fet, però crec que no encara, havien de decidir què feien amb la, amb les avaluacions, amb, amb, amb el tema de les avaluacions, també havien de parlar del de que continuaven fent amb, amb el, la continuació del curs i de les, si es donava una nova data de selectivitat. Clar. Però... No, no sabem res més, sabem que es reuneixen aquest matí, però no, no tenim més, més informació. En tot cas, en tant a punt hi hagi noves informacions, les traslladarem a través de les xarxes socials i els canals de comunicació també de l'Ajuntament eh, ho faran públic. Avui, de moment, però, podem explicar que des de divendres les beques menjador ja han començat a arribar a les famílies de Palafrugir. I arribem al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dilluns 30 de març i ho farem explicant-vos que des de l'àrea de Medi Ambient han hagut també de readaptar-se per fer front a aquesta crisi del coronavirus. En aquest sentit, a continuació ens posem en contacte amb la cap d'àrea, la Ruth Palomeque. Bon dia, Ruth. Hola, bon dia. Doncs vosaltres Volem parlar també de una com esteu vivint aquests efectes del coronavirus, els canvis que estan a venti a causa d'aquestes doncs, modificacions que s'han fet en tot el municipi i començarem, si et sembla, per recordant que hi ha hagut una sèrie de canvis en el servei de recollida de residus, oi? Sí, exacte. Uh, els primers dies de, del confinament doncs, uh, van servir una mica per valorar quina era la situació, com quins canvis es produïen amb la sol·licitud de serveis o, o la, bé, el tancament d'establiments de, de restauració doncs, evidentment ha fet deixar la, la necessitat de recollir i això ho hem transformat en, en, unes, bueno, en uns canvis d'uns recursos que estàvem prestant uns serveis, doncs els hem dedicat a a fer uns altres serveis contra, bueno, que, bueno, en definitiva és la desinfecció de contenidors i algunes zones de, de més concorregudes de la via pública. Mm -hmm. El principal servei que s'ha modificat és la recollida comercial, com hem comentat, doncs per l'evident baixada de l'activitat en molts sectors de restauració, principalment, i especialment el que s'ha fet és suprimir el servei de porta a porta comercial de totes les fraccions, cartró, vidre, envasos i matèria orgànica, els nuclis de uh, Llefranc, Tamariu i Calella. El motiu de reduir-ho aquests nuclis, bueno, de suprimir-ho aquests nuclis, és perquè hi ha molt pocs establiments que estan oberts i, a més a més, uh, hi havia uns horaris fixats uh, que feien que el servei hagués d'estar a, a les 8 a Tamariu, a les 9, que d'ella les deu a, a Llefranc, i d'era, com posar unes xinxetes no?, amb una ruta que, que feia que es biletés molt en el temps per recollir molt pocs establiments. Mm -hmm. El que s'ha fet és uh, suprimir aquestes rutes, com deia, aquests establiments poden portar les, la seva, els seus residus, els que queden oberts, que són poquets, els contenidors més propers. Entenem que això pot causar-los un inconvenient puntual en, aquest, en aquests establiments, però amb això alliberem eh, gairebé tres hores de, de recursos que poden destinar-se doncs, a, a altres serveis que en aquests moments són bastant importants també de poder fer. Mm -hmm. eh, a la vila, l'única modificació que hi ha, bé, a la vila i a lloc és en el servei de vidre el servei de recollida de vidre comercial, eh, insisteixo, tot això és pel segredi comercial, es passa a fer només els dilluns. Eh? Hi havia tot el, el calendari que, que tots els establiments coneixen, que està penjat a, a la pàgina web de l'Ajuntament, doncs es redueix només el, fins al, al dilluns. Eh? El dilluns és una idea de recollida de vidre comercial. Mm -hmm. De fet, aquest estat d'alarma que, que, que ja fa 15 dies que va entrar en vigor, eh, al final ha fet que molts establiments, molts comerços estiguin tancats. Per tant, també, com dèieu, eh, heu, heu valorat, al final el volum de, de residus que, que generen els establiments comercials ha anat a menys i per això també he fet aquestes modificacions, no? Sí, ha anat a menys en alguns llocs. En altres llocs es mantenen una activitat bastant elevada perquè totes les botigues d'alimentació... Sí. Eh, estan generant molt aquests dies, per això la, la matèria orgànica, el paper i els envasos es deixa igual. Uh, suposem que són, són dinàmiques que es, es van veient, no? la gent, estem tots a casa, menjam a casa, tot el, tots els àpats de casa i això també ha fet variar la, la, la distribució no? d'on es generen els residus i per això aquest servei doncs, de paper, uh, envasos i orgànics es manté igual. També voldria recordar um, que la deixaderia està tancada, es manté oberta només per a l'utilització dels serveis de neteja i recollida, però que pot haver establiments que, que utilitzaven la deixaleria i, i que ara no, no la podran utilitzar. Hi ha una alternativa només en aquest cas per, per residus que també hi ha recollides comercials, no?, com el paper i els envasos. Aquests residus, doncs, es poden utilitzar, per, es poden alliberar per a partir d'aquest servei i llavors també alguns establiments ens han trucat, ens han dit, ostres, nosaltres portàvem per tota la envasos, en envasos en grans quantitats, molt de tant en tant. Ara què fem? Doncs, el que han de fer és eh, trucar a l'Ajuntament, mm -hmm. tenim els telèfons de l'Area de, de Medi Ambient desviats i, i els avisarem els serveis de recollida perquè els incorporen a la ruta. Llavors, els envasos i el paper doncs, ho aniran atreient més sovint amb menys quantitat a la porta de l'estat, com, com habitualment. Mm -hmm. Nosaltres doncs, us recordem que tots aquests contactes eh, de, de, de les diverses àrees de l'Ajuntament ho teniu penjat a, a les xarxes socials, també a, també, doncs, a, a través de, de la pàgina web de palafrugell.cat i a la nostra també. Per tant, doncs, si, si sou un d'aquests casos que necessiteu trucar, doncs, ja sigui a l'àrea de Medi Ambient o qualsevol altra àrea de l'Ajuntament, doncs, allà trobareu l'extensió i per tant us podeu posar a contacte en directe, eh, directe amb ells. Eh, ens has comentat aquests temes. Eh, D'altra banda... Ens has deixat entreveure a l'inici de, de la conversa, Ruth, que eh, també esteu posant la mirada en aquesta desinfecció de, de contenidors i d'alguns dels carrers més concorreguts. Això, a través de les xarxes socials, pel que he pogut veure, i ha gent que encara no, no se n'ha assabentat, ja, ja està en marxa, eh, això, Ruth? Sí, això el que hem fet és que amb els, amb els mitjans que han quedat alliberats no?, per la reducció de les recollides comercials eh, s'han destinat a, a desinfectar contenidors passaments eh, es fan entorns de contenidors de recollida domèstica, eh, entorns de contenidors i també eh, alguns espais públics més freqüentats, com podien ser al final de, del mercat, on doncs es fa una desinfecció, eh, a les portes del geriàtric, supermercats... Tot, tot això és espai públic, no?, però seien els espais més concorreguts. Voreres a davant de les farmàcies, mm -hmm. eh, entorn de la policia, Mossos d'Esquadra, el i no sé si l'he dit i també mobiliari urbà, com bancs, papereres, són espais on pot agradar-hi més si les mm -hmm. Els bueno. contenidors de residus de, de la via pública també dic que aquests dies s'ha optat per deixar-los oberts, la, doncs tenen una, una portella, doncs s'ha deixat el compartiment aquest obert perquè hem vist que hi ha persones que deixen les bosses a fora per, per por en temps de tocar la, la tapa, no? Mm -hmm. I, I bé, eh, hem pensat que això és una mesura que eh, pot ser pot ser pràctica perquè la gent no hagi de tocar la tapa, però bé insistim que si s'ha de tocar la tapa doncs ens arrentem les mans i prenem les precaucions, però deixar bosses a fora tampoc és una bona solució perquè després això acaba repercutint en els, els treballadors del servei que, que les han de tocar ells, no? Important. I sí, seria una recomanació. Sí, sí, s'ha de recordar en aquest sentit, doncs que eh, en tot cas, eh, intentar deixar les bosses de, a dins dels contenidors per donar-nos doncs per aquesta higiene i també doncs, també per imatge. No sé eh, si eh, aquesta, aquest període de confinament ha fet o teniu constància que hagi fet doncs, que hi ha hagut eh, algun tema d'aquests doncs, tancats que, que tenim al, al municipi hi ha hagut més acumulació de, de, de, de trastos. No, no sé si ho teniu controlat, això, Ruth. Sí, sí, ens han comentat la, els treballadors del servei que, que hi ha bastanta, bastanta acumulació de trastos la ha aprofitat aquests dies per fer neteja i també moltes bosses de roba. És una, una curiositat que ens, que ens han explicat. En tot cas, recordem eh, que, que, malgrat que la deixalleria està tancada, aquests serveis de, de, de, de recollida de trastos i poda continuen oberts, per tant... Eh, no... Sí, les recollides, eh, diguem concertades de, de trastos i restes de poda funcionen igual, de moment, mentre es puguin, es puguin seguir, seguir prestant els serveis. I bé, no, no hi ha cap novetat amb això, simplement que bé, els treballadors prenen les seves mesures de precaució amb les proteccions dels equips de ulleres i mascaretes i guants i els, els, els usuaris han de, han de prendre les mateixes precaucions, però de moment segueixen funcionant i pel que sembla ja bastant a demanda, com a mínim, de restes de poda. Doncs eh, ja ho veieu, nosaltres avui volem posar la mirada en l'àrea de medi ambient, amb aquests canvis, sobretot positius, eh per la recollida d'establiments comercials. La resta, doncs, més o menys, segueix tot igual. Eh, volíem comentar-ho doncs, amb la seva cap, amb la cap d'aquesta àrea de, de l'Ajuntament de Palafrugell. I res més, Ruta, agrair-te doncs, que ens hagis atès la, la trucada en aquest matí d'avui. I res, desitjar-te que, que acabin de passar bé aquests dies de, de confinament. Well, igualment, es farà que es pugui. <laughs> Gràcies. I fins aquí aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui i dilluns. Nosaltres us recordem que tota la informació passa a continuació per radiopalafrugell.cat, també per tots els canals de comunicació que té la ràdio a través de les xarxes socials. I nosaltres, els serveis informatius de Ràdio Palafrugell, ens retrobem